AHT edo LGBA-ren aipatzeko, helburua zen bai edo ez lgba arena alde edo kontxadiren direnez. E, erantzun asko olortu ditugu eta hori bon, berizitasun bat dago eta agertzen dena, zenta gehiengoak, eguneko largo zazpia baino gehiago e, AHT-ren aurka agertu dira begiro. Konduta nahi gabe behar bada iri jaundietan agapustu guti ororen buru? Bai, iri ondiek, ba, uh, pentsatzeute bere buruaz uh, gain delako, gaibat dela hori eta beraz ez dute sekulan erantzuten, he? Eh? Horrietan, atxamaiten dira miagitzekoak, uh, bai, onako batzu eta uste duzu, horiek uh, ez dutela jarredetzi nun behit uh, behalde direlako? Bai, aldiz, bon, zerrenda batzuk uh, erantzun dute. Eta iduriz aldaketak ere badirela zerrenda oien uh, artean. Zenta uain arte, txemplu bat emaiteko, jean rene txigarrai, e, alde agertzen zen, eta uain e, pixkat bere buruari, galde, galdera batzuk egiten zaio jo, eta nahi du, baita espada mintzatu hortaz, eta erra nahi honek du. e, bon, ez duela ez duela hainiz o-soki honartzen. Mm -hmm. Atxete buruz zer biluma egiten uzue? Bo, gauzak ez direla hainiz aldatzen. Erakusten du kesta horiek erakusten du gehiengo zerrendak eta herriak aurka agertzen direla, beraz mobilizazioa garbi eta argi gelditzen da kointzat bon baddakigu gure borroka aintzinat ahal dugula eta ehien sustengoarekin. HTA mementuko ez da egiten behen unbaitek krisiari esker erganen dugu, ez, ez da jasoin bat izan behar hori. Agirida, ez dela ez da, baid, ez da agertzen, ez baita pilpilean behar behar behar proiektua. Dua laurte bat gertatu balire hauteskundeak, beste zerbait izan entzen. Horri buruz, nomba dit, damutzen ziste soberak kalmedela. Bai, e, bo, ikusi duguna eta mobilite bentean elkarteak bere iditziak agertarazi zituelerik denak adoz ziren e, abiadura hondiko egitaz moiek gelditzeko. Eta bo, nola guze jaunak eta olako jauntioak koleran agertu dira eta beraz lehen ministroa, ikusiz haute eskondeak gurbitzen adizirela, behar ba, gauza batzuk bon, e, aderantziz egindu eta promesak e, ere egiten dituzte, baina jakinez dirurik ez dela, hoi zehortatua, baina arrazoa ez da hor bakarik e, frogatzen dugu denak gezurrak direla eta preseski e, errentagar buruz egin dugun azken e, azterketa erakusten du argiki e, denak gezurrak direla RFF-ek e, emaiten dituela errik e, emaitzak. Ura aipatuko dugu orain bon, artu duzu e, uraren presioa eta uraren kalitatea uraren kudeak eta surrutatik e, e, ataratzen denean, erganen dugu, e? e, e... jo netatik, bez, hor agertzen dena, da, be, badirela, kudeak eta ezberdinak, e, be, beti kostaldeko hiri horietan, zertan hori nahituz izte, inkesta horien egiteko? Helburgoazen e, konsientzia hajaratzteko, autagaiei, zenta e, ura gauza publiko bat e, izan berre dela. Eta ez dela e, salgai... Delako bat. nahi duguna autitxeak edo autagaiak mobilizatu okeri buruz publikoa izan dadin edo erabilidadin e, ura. Prisioan badira bi euroz petikakoak eta 6 euros goitikakoak emetra kubikoan eranen dugu, hazenizamendua barne, tratamendua barne bez. Ba, ba, ez pera, dintasun ainiz bat eta ikusten delarik nola finantzaren alde, hal gutienek dituztenek, gehiago patzen dutela, ura, eta hori, bon, elkartasunari buruz ezta, ez da olakoik e, segitu jar. Erri elkarko batean, e, ikusten da, zera presioak e, batetik hirurat joaiten direla, e, erri, errien artean, erri elkargo berdinean. Eta olako gauzak bombe hartzire gelditu eta denak aztertu eta publikoa bilakatzen balima da, gauzoiek desagertuko herriera. Eta kadek, badu nahiagudu Azteko be urak kudeatua izan dadin beti regi horien ganik? Bai, zein kontsumitzailea parte hartu behar du kudeak eta horretan. Regiek dute bakarik eskintzen? Bai biztanda eta agertura Frantzia mailan e, gerozta gehiago ikusten da zenta herriek bere gain hartzen dutela eta hori eta presioak apaltzen ari direla eta beraz hemen ere olako gauza bat e, bilakatu berada da badira adibideunak eskoletan non dira rejiak Beraz, uh, regiak uh, unge horroitzen bali manaiz baionan, baionan bada, eta bon, ikusten da, baionako presioak ez direla hain uh, garesti, hain mm. gorak, eta bon, zerte Estartako ez, e, guri eskolde gusietan e, beti negiten alko da. Eh. Eta ikasle txagena? Doni banil luitzune, ba, nun, uh, bon, ba, akidu, doaike hori uh, etortzen da zen da Doni bandarrak aberratxak direi lakotz, ez dakit, holako <laughs> zer bai, baina uh, Doni bandarrak ez dute uh, gauz handirik uh, gari buruz egiten, baina hori... Uh, uh, Bon, wanne. Ikusi seta herri elkargoak beregain hartu dituela zera egurraren kudeak eta gauzak aldatuko dira. Miresek pantoteli. Bai, deuxas milkersuel.